Son Nieve Rodríguez e aquí comeza a septuaxésimo nona emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa a todo Filispin co Sr. B e as novas da BD. Volvemos a embarcar a Xaime nesta dorna da BD para que nos conte cales son os seus cómics favoritos na sección Andéis Cósmicos. Falamos con Luís Rosales, director do Festival de Cinema e Banda Deseñada de Vila García, do que se vai celebrar a 45ª edición do 23 ao 29 deste de mes. E estade atentos, porque mesmo nos dá unha exclusiva. A nosa técnico Karma Rosenberg xa ten pronta embarcación. Partimos xa. Bacas soñamos, soñamos con garraxes Delirante. Hola, señor B. Hola. ¿Qué tal? Ben. Ben. Che, sí. está vostede recollido ou saíu xa da súa cova, que estaba pegando moito sol últimamente? Estavo recollido para que non me dera sol, pero que agora non podo sair para que non me deu o furacán. Ah, bueno, estamos esperando por Ofelia, ¿non? Sí. Pero bueno. Pero non a de mortadelo. <risa> pero sei sí que vén así brava como a de mortadelo. Esperemos, eh, porque tal como están as cousas aquí Sen tempo non era que empezara a chover, ¿non? É certo, si, sí, porque 30 graus aquí a 15 de outubro, isto sí, a... vamos ter que trasladar o San Martiño para xaneiro ou algo así, sí. porque isto non é nin medio normal. Sí, sí. E despois a xente diría que guai que en outubro temos bot tempo, que ve un veroño, podemos ir á praia. Pois nala, nada, seguide indo á praia que o resto do mundo está respirando moito ben. Eu vou ser Ay. un pouco hater, pero a xente que di verooño a California había que facerlle pagar máis impostos. <risas> E que di Juernes tamén. Tamén, non? Ai, min má querida, é certo, onde chegamos. Despois sorprendémonos porque a Real Academia da Lingua Española <ríe> pon ou acepta cousas eh, impensáveis, non? Depois, ah, oh, votamos as masacres. Esa non esa. falemos da Galega, ah, non? ¿no? Vale, deixemolo estar Deixemolo estar Lo del galleto Por favor, señor Ve, déjelo estar Xa nos metemos Con unas cuantas institucións tal. Creo que vamos cumplindo esa sí. a de ruta ¿no? Sí, sí, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, que fixo Nestes 15 días Ademais de estar Na súa coviña Ven a Jochedinho -Li, Lendo libros marxistas Etcétera, etcétera E vendo películas marxistas Tamén Tamén, non? Está lendo vostede Tamén de marxista ou non hai de eso Pois pues, é unha boa pregunta Pero Eu creo que pouca Se hai, hai pouca uh -huh. Bueno, hai unha asteris Bueno, é igual, xa falaremos dese de tema. Eh, estuve lendo o BDG 70. Ah, que ben. Un libro moi necesario. Un, un libro editado pola Universidade da Coruña que afonda, no Que xa vimos na exposición que se celebrou na normal a principios de ano. É un libro deseñado, maquetado por demo editorial. Aí Manel, é máis xuliño Carballo facendo un traballo excepcional, eh? bueno, Manel e o seu equipo, claro sí, sí. Xavier e todo o resto da xente que traballan con él. Penso que é un libro moi necesario que está moi ben que a BD Galega ademais de ter grandes autores e grandes creadores, empece a ter tamén un marco teórico que analice o que é, e que dignifique, non? Porque parece que é un arte menor isto é unha cousa que lle pasa un pouco a toda a BD, non? que hai un certo sector da cultura que considera un arte menor Pero no caso, no caso galego que somos moi de mentalidade minifundista, que non é necesariamente mala, pero... Pero que tampouco é necesariamente, pero que boa. Que tampouco é necesariamente boa. non Creo que a, o titular debería ser é un libro moi necesario. E agardo que non se o último. Esta mellor é un reto para Xulo Carballo ou mellor aí ten que haber un B de gasa 80. Material hai seguro. Verá, para eh, B de 80, 90. Eh, de aí podría ser unha unha xeira de exposicións, non? Uh -huh. Poden sair moitas cousas, o Aveiro, de todas estas iniciativas que se están levando a cabo. E fíxese vostedes, señor B, que todas salen da Coruña, eh? Estas cousas interesantes que se están facendo ao redor da Beré están saindo todas, temos que dicilo, porque é así, de Coruña. Sí, está claro que Coruña está además da implantación, no? digamos, da, da residencia que hai ali, que parece unha especie de Angulem 2 non? Que uh -huh. <ríe> hai un montón de autores e de ilustradores, Bueno, é certo que están sabendo aproveitar desde desde o Concello esa riqueza de autores. Están, parece que, traballando en dignificar, en que se dé a conocer, en bueno, o catálogo aquel de Coruña Gráfica. Que, vaya, que se está aumentando. Que se está aumentando, vai haber unha segunda edición. Está enriba da mesa o tema do museo da, da banda deseñada e da ilustración. Está ben que alguén se interese por máis arte que as esculturas estas que poñen nas rotondas. Que sí, yo. sí, Concello de Coruña, Deputación de Coruña, tamén a Universidade de Coruña, sí. con iniciativas como esta, tamén de a Deputación tenga. de Pontevedra, hai que También. decirlo. A verdad é que en Coruña están facendo un moi bo traballo. Ahí Igual estamos. ten que ver tamén que este xente como Manelo, como Xulio Carballo, que... Que están turrando ahí. Claro, claro, sí, sí. sí. Falando precisamente do FUNFUNFUN fun fun, xa se fixo público o público cartaz deste de, de ano, que obra de Leandro Barea ese gran autor e artista eh, filósofo <risas> penso eu, tamén hai que decir que xa está aberto o prazo para enviar as solicitudes para que en queira participar no mercadiño, as prazas son lamentablemente limitadas, limitadas porque o espazo é o que é, polo tanto os que estén interesados en participar nese mercadiño que manden as súas propostas e isto é unha proposta escrita do que máis ou menos se vai levar, eh, se pode ser asuntar unha fotografía do que do material, do material que se vai levar, eh todo isto pode ser enviar ao correo electrónico efunofunfunfun@gmail.com. Pois pues aí está ese mail, eufun ao funfunfun fun, Está aberta xa o prazo de inscripción para participar nese mercadiño é eh, eh, bueno, eh, o cartaz maravilloso de Leandro con ese Frankenstein autoditándose que é, é maravilloso pasada. É unha pasada, recolhe moi ben o espírito do que... Penso, e nós aquí igual non somos obxectivos penso que os cartaces do FUNFUNFUN fun fun son todos fermosos, pero a min este parece un especialmente Genial. Acertado, sí, sí, sí, sí. sí Creo que está moi ben, creo que moi divertido Brava polo traballo de, de Leandro Bueno, eh, continuamos Lamia de Raico Pulido É a obra premiada este ano co Premio Nacional de Cómic en España O xurado elixiu esta obra pola súa capacidade de innovación formal estética Que aproveita a andamiase dunha historia de xénero negro Para relatar unha parte do noso pasado E polo tratamento do papel da muller en dito período. Raico Pulido, hai que decir, que desfrutou para a realización de Lamia dunha beca eh, na residencia de autores de Angulem promovida pola Acción Cultural Española eh, Creo que hai que sacar alguna... non hai que deitar alguna conclusión desto, de non? Cando os autores selles dá tempo e medios e, eh, por suposto, cartos para sobrevivir mentres teñen que crear saen cousas, saen cousas interesantes Creo que este Premio Nacional refuta ambas cousas. Creo que un Premio Nacional merecido, porque a obra é unha moi boa obra. Recomendámolas. Creo que Raico xa o merecía tamén, porque o, o Nela, o fixera inspirado na obra de Galdós, de Marianela, eh, tamén era moi boa. Como dicía vostede antes, Coruña parece un petit angulén, mm. entón poderíamos facer da Galiza, pois, porque non, non? unha potencia nesto do cómic tamén nese, nese, nese Museo, aspecto Museo da ABD con, con residencia para autores Sería ah, un, pues, un sonho bonito pues, Sería, sería oh, maravilloso Fantástico eh, con <risas> sí señor Deitamos aí esa, esa proposta Bueno, e seguimos adiante porque tanou a nova que, que atinse a ABD en galego É unhos personaxes que a min sempre me gustaron especialmente <risas> Sempre tuve si moita querencia voste Si, sí, o vindero da Zanove de Outubro o sea, xa xa xa xa xa en galego, Asterix en Italia, un nuevo álbum del héroe galo. Titulase originalmente Asterix et la transitalic Ten guión de Jean-Yves Ferri, eh, debuixos de Didier Conrad os mesmos autores responsáveis dos anteriores álbumes desta de, de segunda etapa post-Goscini eh, e post-Uderzo que son Asterix e os Pictos e o Papiro do César No libro, Asterix e o Belis viaxan á Península Itálica e, atención, onde os povos itálicos tratan de conservar a súa autonomía e ven con malos ollos os intentos de dominación de Xulio César e as súas lexións Guau! Wow. Isto non Esto... suena nada este tema, eh? Eu no, no, no creo que a Mariano non llevo a facer ninguna gracia. Oi, pero isto son cousas do destino. Veixa vostedes para aí, eh? Quén ia a dicir, o sea... eh? Quén ia a dicir? Ah, el imperialismo. Ah, que malo que és. Bueno, eh, continuo. Sí. Unha nova que, que tamén ten que ver con Galicia, Emma Ríos e eh, Juei Lim, Veñen de presentar Mirror, el reflejo de la montaña. Mirror é unha historia de ciencia ficción que bebe do amor que as autoras teñen polo manga dos 70 e dos 80. Nun pequeno asteroide chamado Irzat convive unha pequena colonia formada por animais, humanos e animais evolucionados. No asteroide manténse unha frágil tregua. Aí está. Hasta aí... Podemos, Podemos sin, ler, non? Sin destripar moito Mirror tenta romper cos arquetipos clásicos do xénero da space opera E afonda nunha visión persoal da identidade colectiva E da liberdade de elección e aceptación Algo que xa, xa empeza a ser, non? Algo, un elemento un fixo sí, sí. Un obra de Emma Ríos Que tamén, oide tamén iba por aí Sí, ademais, hai que dicir que nesta, nese traballo Emma Ríos soamente fai o guión, non debusa Que a debuxante é de Juan Lín, Así que hai que ter en conta iso tamén Que está, está, está, está resaltando tamén A parte de como debuxante, como, como guionista eh, Eu creo, só vou dicir unha cosa, unha punta Creo que probablemente Marrios sea a, a autora de BD máis elegante, polo menos do Estado Español. Amén. Eh, seguimos con cousiñas que de EMA, no? que trascenden máis a das fronteiras sí. eh, hispanas. Unha curiosidade, a recoñecida casa de moda Prada acaba de presentar a súa colección de muller para primavera verán de 2008 cunha homenaxe a banda deseñada. En concreto, a marca apostou nesta serie de prendas por recoller debuxos de oito creadoras de banda deseñada de todo o mundo e entre elas está Emma Ríos. Brava. Brava. Ah, quen, quen, quen puidera chejar a ter unha pesa desas de, Con ilustracións de ríos. Um. Amancio Amancio, vas, Amancio estás tardando Xa vas perdendo Xa vas perdendo, sí señor eh, E algo máis queda por aí? Algo máis, quedan dúas breves A Librería Sindicato del Cómic acolle a nova edición do AUOU O encontro da autoedición que se celebra en Ourense eh, Dende 2014 E que desta volta organiza a Editorial Foster Feira de fanzines, presentacións e outras actividades fan parte do evento. Oito anotando tamén... Que... 28 28 de outubro. 28 de outubro, finais deste de, de mes, un evento de outra en Urense. Pois aí, a ver a sempre mola. Si, sí, señor, si, sí, señor. E xa para rematares... Para rematares está marcada tamén para o 27 de outubro a apertura da 28ª edición do Amadora BD, o Festival Internacional de Banda Diseñada de amadora en Portugal. Bueno pois pues estaremos tamén atentos ao que vai surdindo aí desa de nova doss portugueses exactamente, que temos que empezar a ver a mirar a olhar máis para lado máis máis o alén do miño eh, facer parte da, da actividade que se está a poder en marcha en Portugal. Que ben fala o portugués Ah pouco pouco bocadiño está un iso Bueno algo máis nada máis nada pois nãoríguse vale é superpitaminense comenzamos. El 18 de octubre celebramos la segunda edición del Podcast Action Day en la que este espacio participa. Desde Oxfam Intermont te animamos a entrar en la página www.podcastactionday.org para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vivienda digna. Os andéis cósmicos de Xaymelis. novidades que temos esta tempada nas metrópoles delirantes, eh, non é o persueiro porque xa estuvo con nos dende o principio das metrópoles delirantes, eh, trátase de Xaime Lís o la Xaime Moi boas, que tal? Moi boas, pero sí, eh, queremos falar de que ten unha sección nova. Imos deixar de un lado as recomendacións, as recomendacións libreiras, e imos pedirlle a Xaime que cada 15 días ou así veña polas metrópoles para que nos fale el dos seus autores, do que ten el nos seus andéis. De feito, a súa sección chámase andéis cósmicos, os andéis cósmicos de Xaimelis. Eh, por, contanos, que é o que nos vas traer cada 15 días? Pois, un pouco pensamos que sería interesante o mellor eh, reivindicar a autoridade autores e autoras que, aínda que se san coñecidos por, pues, por, sobre todo, a xente pues, máis seguidora da banda diseñada ou por, pues, incluso, artistas non? Que, que traballan neste ámbito pois pues que non, non acaban o mellor o, o, o éxito de público que, que eu creo que deberían. Uh -huh. Entón, vas traer ese, eses autores e descubrirnos eh, claro, de paso tamén. Tambén autores que, que o mellor son estrangeiros e que non acabamos de entender moi ben porque non se traducen máis das súas obras ou, bueno, exemplos así e agardo que vos que vos mole bah, Cousas que te molan a ti, Xaime e que queres tamén que o resto coñezan Bueno, e por donde, onde comenzamos de, desta volta? Pois, eh, había varios nomes aí pero hai un que me, que me gusta especialmente entón, oxe óse... E traemos vos un, un autor que de feito non estamos moi seguros de como se pronuncia o seu nome artístico <risa> Porque, bueno, eh, son moitas letras sí, sí. e son hai dúas vogais Entón o mesmo autor eu sempre le chamei Binslus uh -huh, pues eh, pode ser Pode ser sí. pronunciar de moitas maneiras distintas, supoño E eh, iso si sí, este, este artista ten un nome real tamén que se chama Van Bansan Pagonó É un nome máis máis doado de, pro, doado de, de pronunciar É sí. como podes intuir, é francés Non eh, pois é un autor francés que, que naceu en 1970 na, na Rochelle e que aquí non chegamos a coñecer a, a gran escala ata o ano 2008 no ano 2008 a Cúpula publicou a primeira das súas obras en castelán que, que era unha obra que acababa de gañar a, a Palmadouro no, no Salón d'Angoulême é unha obra titulada Pinocho eh, que bueno, eu é das miñas obras preferidas e... Eh, É o sea, unha versión bastante hardcore, bastante transgresora de, pues, da, da novela de, de Carlo Collodi. Eh, e, bueno, neste caso é unha versión muda, eh, na que só so aparece texto nas partes nas que vemos o trasunto de Pepito Grillo, que é Pepito Cucaracha. Então, aquí o argumento é que Pinocho é un robot eh, construído con, con finalidades militares, e un bodía, unha cascuda, unha cucaracha se lle mete dentro da da súa do seu sú cerebro eh, de androide e comeza por aí a federar, entón pois comeza comeza a historia, non? E a min no, no momento foi unha obra que me deixou moi impactado pola bueno, pola calidade de gráfica que ten e sobre todo por esa non sei esa, esa habilidade que ten tremenda este autor de, de pervertir eh, pues pois cousas clásicas de pervertir mitos contos aparecen máis personaxes de outros contos dentro da obra eh, parece unha unha auténtica señalidade. unha o sea, nesta obra tamén aprezamos unha das constantes na obra deste de autor que é o, o humor macabro. Ten unha o sea, unha capacidade tamén tremenda para facer un humor aí moi negro, pero pero queha bueno, me resulta moi divertido. Eh, despois de, de publicar eh, este título, pois pues, eh, a cúpula decidiu decidiu seguir a, apostando por el, e quitaron outra obra antiga, unha obra de 2004 ou 2005, creo, titulada Smart Monkey. Smart Monkey é unha historia sa completamente muda, na que o que vemos é unha, pues, unha versión darwiniana de de como dende un mono, eh, pues, chegamos ao ser humano, e ademais tamén unha obra que que trata de pois pues, da loita dos febles contra os poderosos, por así dicilo. Entón claro, con con estes con estes dous exemplos, con Pinocho, e con Smart Monkey, que son as dúas únicas obras que que este autor ten ten publicadas en castelán, eh, pois pues, claro, in, o meu interese por por el, pois pues, eh, non fixo non fixo máis que medrar, non? Entón começando aí a explorar, o sea, a explorar un poquiño máis a súa obra, e a verdade é que un é un tipo que leva, pois pues, leva en de fines dos 290 facendo facendo banda deseñada pero tamén é un destes homes polifacéticos que, que o mesmo fai pintura o mesmo fai escultura e sobretodo todo animación de feito, eh, ele emprega, emprega o seu, seu dónimo de Vinslus eh, pues, pois novamente para os seus traballos de banda deseñada ou de ilustración pero en, en animación normalmente sempre asina co seu, co seu nome real e baixo este nome baixo nome de Van Sán Paganó Pois codirixiu a adaptación cinematográfica en, en versión animada de Persépole, de Ajá. Marján Satrapi. Claro, eh, entón, bueno, ese foi un pouco tamén un dos primeiros puntos de contacto con él. Como vos dicía, leva, leva dende fines dos noventa, facendo, facendo cousiñas. Aquí trouxemos tamén outro dos seus exemplos, bueno, unha, unha edición francesa titulada Welcome to the Death Club, que é outra señalidade, E, bueno, ten sobre 15 álbumes publicados, dos cales isos, a vos dicía, só so dous editados no Estado español. E, bueno, que máis dicir del? Pois que, ademais de levar o, o premio da, da Palma d'Oro Angulén con Pinocho, tamén levou o premio máis relevante que hai en Alemaña, que o Max Moritz, coa mesma obra. E que, últimamente, pois, estivou bastante de, de actualidade no mundo francófono, porque ten un, unha banda deseñada dirigida ao público infantil que bueno, titula-se Dan la forêt sombre e misterioso, donde, dentro da, do bosque sombrío e misterioso. E misterioso. É, é unha historia na que un rapaz ten que atravesar un, un bosque para, para chegar a todos seus pais, un bosque cheo de misterios e de perigos. É unha obra que, ademais, marca un pouquiño tamén un cambio dentro da súa obra, porque remata ben en declaracións do propio autor e eh, porque fixo a historia pensando no seu fillo e o seu fillo gusta lle que, que as historias rematen ben. Entón, pois, nada, esta nosa suxerencia, reivindicación do día Vinslus eh, Lembrade, hai dúas obras publicadas dele pola cúpula Pinocho e Smart Monkey eh, vos digo, un autor iso que ten, ten un estilo gráfico con moitas influencias Ibaxe, do. Ibaxe comentar, non? Porque, vamos, eu estou vendo este Welcome to the Dead Club E, bueno, ten unha mestura de estilos neste mesmo libro que é unha pasada. Dá todo este ano, sí. né? Eh? Sí, é un, un autor... Eu creo que aí, notaselle moito tamén o, o moito que traballa na animación. Gustalle claro. moito a historia muda tamén, e uh -huh. é, é, o que a secuencialidade, creo que é un auténtico mestre. E logo... Eu creo que as súas influencias van desde a de, de ilustración clásica dos anos 50, pasando moito tamén polo, polo cartoon, non? O polo, polo debús animado clásico estadounidense, pero, bueno, ao mesmo tempo, tipo un colorista excepcional. E, bueno, a a mí, a nivel gráfico, un autor que me, que me chama moito, pero logo isto sempre importante as, as súas historias sempre me deixan hai un pouso de non sei de fantasía ten unha, unha extraña másia nas súas páxinas é bueno que é moi recomendable e como dixi, tamén, te mensaxe non as, as súas historias non é lectura palomitera de colller as palomitas e decir, bueno vou pasar aqui o rao no, e, e ademais é des autores que ao mellor non, non ves claramente que chequera dicir algo en concreto pero que que de esos autores que ten tamén a capacidade de de construir imaxes pois pues, moi evocadoras, que logo che fan pensar ou que che fan lembrar cousas. De bueno, hai, hai un exemplo non? se abres, mira, se vesa ve a primeira páxina do, do Pinocho. Eh uh -huh. que temos os libros aquí en riba, hai que dicirlo. Pois pues, eh, se abrimos a primeira páxina de, de Pinocho, vemos que vemos un, un barco uh -huh. que está depositando, pois pues, imaginemos, no medio do Atlántico, pois pues, residuos radioactivos, non? E vemos un un que chega e come algo de esos residuos radiactivos. É unha páxina soa e parece, xa, o sea, aparentemente non ten nada que ver coa historia. Se lembrades o conto de Pinocho, hai un episodio bastante notable cunha Balea, non? Ah, sí? Pois, ese peixinho radioactivo, e atención, porque isto un spoiler, <risa> rematarás en da Balea, para que vos falades un pouco unha idea de como, de como pervirte, hai un sí, pouco sí, o clasicismo. Sí, sí, como construe las historias, sí, sí, sí. Bueno, e, e, por que crees tí, que este tipo de autores, porque falábamos antes, non? Que, que son moi vos, que teñen obras, porque este, este autor, dixe ti que ten como 15 obras publicadas, sí. non? E somente hai dúas traducidas ao español. Por que non chegan... O, o gran público. Eu creo que hai o problema que temos é a, a cultura lectora. A ver, tanto en Galicia como en España seguimos a ler, pois eu creo que moitísimo menos que o que se leo mellor en Francia ou en Italia ou en, en Bélsica. E máis se falamos da banda deseñada. Entón, claro, aquí as, as tiradas son moito máis limitadas e, e hai un, un problema, creo eu, que, que son... O sea, a ver... Evidentemente unha editora é unha empresa entón ten que ter unha rendibilidade económica e vemo vemo cada día máis claro e, estánse a reeditar moitas obras clásicas e, porque, ten, porque teñen o seu público pero sobre todo porque o teranos os seus dereitos son moito máis asequibles moito máis baratos, entón Editar cousas máis actuais pois pues, normalmente supón un, un custe que, pues, que a maioria de editoras non poden afrontar. A verdade é que unha, é unha mágoa que, que pase isto. E, e, bueno Agardemos que dentro da, da mellora que vivimos nos últimos 15-20 anos dentro do da adición do, do cómic en castelán en galego, pois pues que, que este tipo de problemas pois pues, se vayan tamén solucionando no futuro. Bueno, pois pues aí queda esta primeira exploración polos andeis eh, cósmicos yeah. de, de Xaime, todo o que ten aí nas, nas suas eso, nas suas nos seus andeis gardadiños que, que, eh, que fai esta chega aquí ás metrópoles delirantes. Bueno, Xaime, huins, bueno, eu digo winslus. Moi ben. <risas> Tanto dá, non? Islús, Wislús, aí queda esa obra Para todos aqueles curiosos da banda deseñada Que non coñecen a este autor Por favor, axéguense Xaime eh, seguramente que lles recomenda A obra deste de de autor como acaba de facelo Aquí nas Metrópoles Xaime, moitísimas grazas a vos. Vémonos en dúas ou tres semanas Veña, grazas logo. Chao atrás a dios regatos pe que cada vez máis pequenos no odio oh, de boi la Vía la encontraremos un bonito lugar no asteis goive de tipo a nada neste tempo se me djor arriscar nenhum no é boi velho chamar teu fears gando menos mal pero non ves que os problemas crecen factura da luz diven que era Londres para abordar cada vez máis pequena no mundo real aterran alvedo estou tan lonxe que non teño calor no meu planete Menos a deste de mes de outubro, Vila García de Arousa vai se converter na capital do cinema e da banda deseñada en Galicia. Ali vai celebrar o seu Festival Internacional. Estamos moi interesados en saber máis desta nova edición, da que xa van 45 de xeito ininterrumpido. E para isto temos nas metrópoles de visita o seu director, Luís Rosales. Luís, moitas grazas por viesar ata aquí e estar con nós Grazas a vos por esta entrevista. <ríe> bueno, acabamos de dicilo. Con estas son xa 45 as edicións do Festival celebradas dunxe ininterrumpido. Isto constitué dun fito que levou a que o festival se o decano dos festivais de curtas en Galicia e un dos máis senlleiros do Estado Español. Ti asumes a súa dirección no 2015. Este dato que acabo de dar supuxo para ti un aliciente ou pola contra converteuse nun elemento máis de presión? A ver, eh, eu digo xo claramente. Eu cando, cando me chamaron para o festival era un festival ao que eu asistin como espectador durante moitos anos e que estaba centrado en curtametraxe, ese que presentaba películas para, para clausura, eh eventos especiais, non, digámoslo así. É cando me chamaron, básicamente o festival estaba eh, agonizando. Estaba en un momento no que non había unha equipa para que que dirigira o certame, non había eh, nada, digamos establecido, había había xe morrer de alguna forma. Entón, cando assumo dirección no 2015, assumo en setembro E eh, claro, quedamos moi pouquinho tempo para desenvolver unha edición normal do festival, pero non queríamos faltar a cita. Entón, evidentemente, fixo se con presuposto cero, sacou adiante, tres días, proxectando de cara ao futuro. Evidentemente, un festival destas de características presenta o Aliciente, por suposto. Un reto tamén, porque ao final estamos en Aliza, temos... A ver estamos alonxados, digamos por lo tanto tens que desplazar a moitísima xente é eh, todo un, un reto, sobre todo a nivel de presupuesto non eh, a nivel de, de infraestructuras, porque al final estamos creando tamén infraestructuras, salas de proxección etc. Eh, tites as túas costas Luís, unha intensa actividade en este campo entre outras cousas, director da revista Stify World, fundador do Festival de Cinema Fantástico de Madrid Nocturna. Cando te lanzas a dirigir este festival eh, falo cun proxecto ambicioso de baixo do brazo, no que ia tamén a inclusión da banda de señal diseñada. Cáles eran os alicerces dese proxecto? Leváronse, bueno, non todos porque é pouco tempo, pero levouse algún adiante ou, como dicíamos, dous anos aínda é pouco tempo para materializar todo eso que queres? Pois mira, o ano pasado, por exemplo, que foi o segundo no que eu estaba como director, eh, introducimos a banda deseñada, contamos coa presenza de Juan Jiménez, de Salvador La Roca, que é un dibuixante que agora é moi coñecido por estar dibuixando para Star Wars, para Marvel, e Alfonso Aspiri, que, lamentablemente, deixou unhos fai moi pouquinho a tempo. Tivemos tamén algún actor como Nacho Fresneda, do Ministerio do Tempo. E este ano, pois, crecemos un poquiño pouquinho. E non só crecemos traendo máis invitados, senón que crecemos eh, introducindo unha sección competitiva de longa metraxes, que ata agora non existían, no certamen. Mantemos unha sección de curtas bastante eh, grande, por decirlo de alguna maneira. Temos oito sesións de proyección de dúas horas, que veñen a ser unha cento e pico curtas, 105 creo que son, se non me equivoco, pero introducimos longa metraxe, tamén máis en premier galega. Arrancamos, podo che dicir que a película inaugural, esto é unha exclusiva porque ainda non é es anunciado, que E a En Corpo e Alma, que é unha película que gañou o Oso de Ouro en Berlín este ano, e tamén presentaremos unha película como a biblioteca, de no, a librería, é o título en castelán, de Isabel Coixet, Eh, estará presente aquí no certame? Bueno, pois eh, son alicientes que seguramente a xente cinéfila agradecerá moitísimo nesta edición Neste proxecto ambicioso como dicíamos e acabas de comentar o tío ano pasado, introdúcese a banda deseñada, eh, con que finalidade mm, ven a banda deseñada este festival para quedarse eh, pode ser que se independice nun futuro se colle forza ou simplemente pois algo anecdótico, algo máis que ofertar a xente que, que se pasa por Vila García A primer, o primeiro ano metímola para saber un pouco como reaccionaría a xente, a verdad que, re, que foi moi ben. Eh, a nosa intención sempre foi probar, ver como funcionaba e se a cousa eh, tiña suficiente al, interés digamos para a xente eh, poder eh, separálos, no? manter o festival de cinema nas, nas, nestas datas e eh, pasar o, o de banda deseñada a facer un salón digamos, de, de banda deseñada xa na primavera. De momento van a seguir estando xuntos porque a verdade é que o que queremos convertir o o o festival Locurtas nun, digamos, nunha mostra audiovisual en to, en todo en todo espectro, digamos, desde cómic, arte de todo tipo, como pode ser pintura, música. Esa esa é nosa idea, ¿no? eh, dar cabida a todo tipo de, de actividades eh audiovisuais. Uh -huh. eh, des... Pero non descartamos sí, que se convirta nunha, nunha, nun salón independente no futuro Bueno, pois pues eso estaría moi ben Así que a traballar arreo para conseguir eso Despois de 45 edicións Os que se achegan ao festival É un público cinéfilo Que saben o que van a topar Ese aficionado A ver, cal foi a sensación que tuvestes vos Xa, Acabas de decir que bueno, que foi boa acollida Pero o aficionado ao cinema Amós cercano Con interese hacia outros xeitos de cultura popular Como a banda deseñada Tendo en conta os datos que tiveron as, as tres exposicións, que catro perdón, que acollimos o ano pasado, eh, que pasaron 37.000 persoas, creo que ese dato fala por si sí mesma. Uh -huh. Sí, sí, sí, eu eh, sí, eh non, eh non, eh non sabía das cifras. Ben, eh... Perdón? Que eu non sabía das cifras, por eso eu preguntaba, non sabía cales se foran as cifras. Sí, sí, sí, sí. acolleron, pasaron 37.000 persoas durante os dous meses que estivo a exposición presente, Eh, as sesións de firmas eh, foron moi ben tamén eh, e incluso tivimos unha presentación de cómic, etc. No? Uh -huh. eh, realmente sorprendeunos porque non sabíamos, eh, sabíamos que había af afe afe afe afeccionados a, a banda diseñada -a, por ejemplo, pero atra conseguimos atraer xente de, de outras cidades de outras provincias e incluso de outros países ou xente que veu dentro de Portugal uh -huh. ou, ou incluso Barcelona o ano pasado Eh, curiosamente, que foi un, un dato que nos chamou muitísima atención porque non fixemos unha campaña de publicidade excepcional, o presuposto non nos permitía facer unha, unha campaña de presuposto grande este ano crecemos un pouquiño máis en presuposto e eh, agora estamos empezando a, a presentar cartéis na calle folletería e todo este tipo de, de material de promoción Bueno eh, Falando de cartaces, menudo cartazo deste ano eh Vos marcastes aí, eh? maravilloso teño que, que, que dar Os parabéns ao seu autor eh, A Jiménez eh, Maravilloso sí Si, sí, sí. o seu autor é Juan Jiménez eh, Amigo da casa, ademais eh, Estará este ano outra vez con nosco eh, Pero non ven só Ven con Esteban Maroto Que xa pediu ser el O, o autor do cartazo do próximo ano <risas> Que para non se todo unha honra Por suposto Eh, hai máis, máis convidados que estarán aquí connos, ¿no? Uh -huh. eh, ademais de, de convidados así eh, pre de presencia, en, de, iba a decir de, de corpo presente, pero bueno, <risa> non é o máis non máis apropiado. <risa> eh, a, vai haber exposicións, algunha vai haber tamén, ¿non? Si, sí, este ano temos catas exposicións, unha delas eh, de Luis eh, Rollo de Rómulo Rollo que estará presentes no certame que se chama Laberinto lis que amos a algun aspecto da súa obra. Temos outra que se chama Víasa Fantasía, eh, que que desteba de a exposición de Esteban Maroto, no que se pode ver unha gran colección de orixinais da súa obra que van dende a primeira páxina de atribución para a Red Sonja, que logo eh, intentaría Neil Adams polo que o contratarían en Marvel ata a última produción. Está facendo agora mesmo, incluso algún exemplo de commission, é eh, unha exposición moi completa que realmente vale a pena ver. E logo temos outra que chamamos Visións dende unha dende unha galaxia moi lonxana, e lo que está moi claro a que é que vai uh -huh. dedicada. Es é a visión de diferentes artistas, entre os que se atopan dende Suneo Sandra dende Xapón, a Salvador Larroca en España, e moitos outros, e que eh, sirven tamén para facer un homenaxe a ese amigo que marchou. Sí. Alfonso Espiri que, que que poderemos ver eh, a su a su versión, digamos, de la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. bueno. eh, a última eh es eh, una preexposición de, de cómic eh, que hemos a Iflee, porto espacial, eh, que como su me indica, eh, trasladarnos a ese planeta Tatooine, a esa ciudad de cha de belleza y maldad que decía Obi-Wan Kenobi en primera película de Star Wars, o episodio 4, episodio 4. Eh, Trátase dunha colección de figuras a tamaño real de personaxe desta saga e ademais hai un decorado que simula unhas caixas de Tatooine nos que a xente poderá sacarse fotos, etc, non? Caramba, pois sí que ben interesante. Bueno, eu de todo que non me haches, teño que recomendar moi moito a exposición de, de Maroto, porque eu tuve unha oportunidade de ver eh, orixinais así na miña man, e a verdade é que son unha auténtica solla e o auténtico arte o que fai Esteban Maroto. A verdade é que eu dende aquí tamén, a todos os que non están a escoitar, recomendo moitísimo ir a Tavila García a ver todo, pero tamén a exposición de Esteban Maroto que é unha delicio que fai ese home sí Sí, é unha verdadeira delicia, o seu estilo ademais é moi peculiar e particular sí. É moi fácil recoñecer unha obra de Esteban Maroto Moi detallista, é no moi... eh, eh, no? eh, unha maravilla, si sí. Esteban Maroto é unha maravilla debuxando bueno, eh, A miña pregunta, que ainda non falamos nada O ano pasado houve presencia galega eh, na, na, na banda deseñada Estuvo Kiko da Silva, pero este ano vai haber algún nome galego Porque xa sabes que, bueno, xa velo ti, igual que sabemos todos Que Galiza é unha potencia en esto do cómic Sí, sí, é nos nosa é que haya presencia galega. Estamos todavía falando, esperamos que veña Luis Davila, que estamos a ver se si conseguimos que se sequen dous xentes galegos que todavía non están confirmados, pero que nos gustaría moito contar con eles, como son mi gran xoprado, eh, en mar ríos, sobre todo tendo en conta que en Marrios... É de Vila García. Caramba, é que... Ibaixo preguntar eu non, é aquí... má... Que é moi curioso, porque xa ho intentamos o ano pasado, pero ela tiñou un viase nun Pío Iabir, agora está atarriba de traballo, en más, non estás ouindo, por favor, Acércate por aquí porque <risas> eh, acolliremos-te con brazos abertos. Nos, nos eh, sabemos que, que escoitas metrópoles, entón aí vai ese mensaje para Emma Ríos, por favor, achégate a Tavila García da Rousa, que teñen moitísima gana de verte en persona e tamén de, de que amoses o teu traballo que é eh, maravilloso. Para, nos, eh, para as metrópoles é unha santinha danosa devoción, Emma Ríos, porque é maravillosa, sí, señor, como persona e como, e como artista. Pois a ver te des sorte, home, con Emma, sí. e a verse se se a Tavila García. Oxalá, porque a mí que me gustaría, eh, xa aproveito, xa que estamos facendo aquí a, a, a, a, a, o convite, digamos, a través da radio, gustaríame moitísimo facer unha exposición de emo, ano que ven, eh, presentar a súa obra a, ao seu povo, a, para que a coñezan na, na cidade na que naceu como, como merece, no? a, apreciando a súa arte. Pois pues nos apoiamos dende aquí esa iniciativa nos eh, tamén, no que poidamos tamén turramos para que esa exposición chegue a Vila García, porque a verdade é que merece moitísima a pena. Bueno, nos últimos tempos eh, tamén hai unha actividade importante no que se refire a adaptación de cómics ao cinema, así xa por, por ligar as dúas cousas, non? E non falo de superheróes, que iso xo sabemos. Cómics como Rosalie Bloom, El Azul es un color cálido, Ghost in the Shell, e moitas máis foron levadas xa a gran pantalla. Desde o festival a intención de achegar os asistentes ao festival estas realidades apoiadas, por exemplo, de mesas redondas, conferencias ou gradoiras? Sí, o ano pasado xa ofixemos. O ano pasado tígamos unha sección que era a viñeta a pantalla eh, no que tratábamos de acercar un pouquiño esa esa visión no de de cómo traslada cómo se traslada digamos un un, un cómic eh, a novena arte a séptima o últimoábul ¿no? sí sí este ano eh como de, o festival está dedicado a ciencia ficción e o e o cuarenta aniversario de la guerra de las galaxias por supuesto eh centramonos máis nesa outra parte, non? Pero evidentemente no futuro eh, durante as proxeccións que facemos regularmente coa asociación, prácticamente en todas as semanas, si sí que si sí que tratamos de, de, de acercar eso, de feito, outro día estivemos eh proyectando sen mesmo aí Mais que eh, que película foi? Bueno, esta era de dibujos animados, en realidad era de animación, era o castillo ambulante que bonito, si sí, si. Sí. Exactamente. Eu tamén recomendo moito a obra de Miyazaki, son moi fan de Miyazaki. Eh, bueno, quen non é fan de Miyazaki, Bueno, bueno, Luis, algun algun algén al haberá por aí, eh, que non sexa fan de Miyazaki, eh. Eu non acredito en que haxa algén al así, pero supoño que haberá, eh. Hai que ado, a, non adoctrinalelos, pero si sí dicirlles, "Oye, achegádevos aquí e vede isto que isto é maravilla." Así que tamén eu vos pues, aquí tamén aproveitamos e que cal que queda que que con a obra de Miyazaki, e que se sexa sexa un escéptico que non crea que te vai gustar a animación, convidámolo a que vexa por corroso e verá como cambia de opinión. Corcorroso, bueno, bueno, aquí a partir de aquí, Luís Timaiseu, podemos votar unha hora falando de Miyazaki, pero non podemos facelo, así que... Bueno, eh, como foi as inscripcións de filmes e curtas este ano? E cantos foron seleccionadas? E de que países chegan? Contanos. Foi unha loucura. Eh, de feito, eh, penso que, que debido a que se aqué a 45 edición a, a, a, o envío as submisións, digamos, de de curtometraxes dispararonse. Recibimos 4.600 e pico curtometraxes de todo o mundo, non hai país do que non hayamos Madre recibido mía. curta. Eh, esa foi a razón de que fixemos unha selección moito máis grande que outros anos. O recibir tantas tantas curtometraxes dificultou e retrasou a selección, de feito, tivemos que retrasar unha semana, porque non conseguimos velas na, nas datas que, que tínamos fixadas, fixemos eso, unha selección de cento, creo que son 105 como te dixía antes, 105 cinco curtametraxes que se van poner ver no festival que é unha verdadera animalada sí, sí. Uh -huh. eh, eh, eh, e logo longas, podo che dicir que calcula, pois pues, mira unhas dúas como mínimo dúas o día, eh, veñen a ser unhas catorce Andaremos sobre as 20, aproximadamente. E eh, Encanto que se falle en Galiza, Luís, que tal? Eh, goza de boa saúde o cinema galego? Vai a ver representación da Bonde? Eh, tanto que hai representación, clausuramos con película galega. Bien, clausuramos con Docs, que además acaba de estar no, no Festival de Sitges. Espero que leven premio, porque a película verdadeira non te vale a pena era eh, eh, a ver a representación de película, estará Andrés Goteira os seu director, estará Morris, eh, Carlos Blanco, e eh, algún máis por aquí. Uh -huh. Así que eh, en sí foi foi moi ben recibida entón, non? Si, sí, foi unha cousa bastante chamativa, non? Eu eh, o pase de prensa foi cando viña a película, aínda que xa había visto con, con o co equipo a vela eh na proyección a xente eh, había opinións encontradas como sempre eh, con a obra audiovisual de calquera tipo pero a inmensa maioría saía sorprendido pola, pola película non porque non é unha película típica por decirlo así é unha película que, que vai sorprender penso e que espero que que le veo a súa recompensa, que teña a súa recompensa no Festival de Sitges. Ademais, eh, temos que recalcar, se non me equivoco, que DOX é a primeira galega, eh, película galega en Sitges, non? Correcto. Sí, non? Correcto. Eso tamén é un motivo de felicidade. a que está a competición en Sitges. A, antes se pasou alguna por ali, eh, por exemplo, Apóstolos en Irmais Lónxe, a película de animación de, uh -huh. de Stop Motion en 2000, 11 ou 2012, estivo por Alixa, pero película de imaxe real ou penso que sí que é a primera. Bueno, pois a ver que, que teña muitísima muitísima sorte. Bueno, e cales son... Quais son as expectativas para este ano? Quizai superar eses 37.000 visitantes está aí o alcance da man ou vai ser difícil? A ver, é unha cifra considerable, espero sí. que o que temos preparado atraía como mínimo o mesmo número de xente, pero se sabes que eso vai depender... Dende as inclemencias do tempo que as, que as exposicións arrancan este sábado e o LUNS temos unha ameaza de, de furacán <risas> sí. que vai deixar choivas por toda Galicia pois evidentemente dependerá eso xa é a sorte o programa penso que mo, que moi interesante moito máis interesante que o ano pasado evidentemente o festival vai crecendo o equipo vai tomando dinámica eso facilita eh, o facer máis cousas, non? Eh, xa te digo que vamos cargar iños de actividades o sea, uh -huh. eh, sobre todo no fin de semana que é onde cargamos moito máis as tintas Mira, e hai plans de expansión cara a internacionalización justaría che que, facer do festival, que o festival pasase de ser bueno, pois ese concurso de curtas do Liceo Casino a ser considerado no panorama internacional e nacional Eu, eh, despois da recepción deste de, de ano, penso que eso está moi preto xa de conseguirse Sobre todo por, por o interese que despertou diar de traballos ao festival, tanto a nivel de, de curtas metrases como de longas. No? Uh -huh. eh, recibimos moitísimas películas, eh, calquera que pedíamos, por exemplo, para visionar, non se nos ponía ningún problema, e aí te esa esa increíble inauguración coa película que cañou en Berlín este ano, que todavía non estará estreada en España, ou ao premier galega da última película Isabel Coixet que creo que é un puntazo un poder vela antes de que chegue a salas Pois sí, mira, unha cousa importante todo de balde a entrada aos visionados como ano pasado Sí, eso é unha cousa que lle chama moitísimo a todo o mundo a atención todas as actividades do festival as entradas a cinema, as exposicións sesións de firmas todo é de balde Eso é moi importante e hai que recalcarlo Un euro Sí, sí, sí, eso é es moi importante. Sí, porque esto tiñámoslo moi claro. no Nosso festival está feito de unha asociación sen ánimo de lucro. Eh, se si alguna vez se cobra entrada, será para unha boa causa, decir será para recaudar fondos, como xixemos o ano pasado coa proyección de Astral, o ano pasado tígamos o documental de, de Salvados que falaba sobre, sobre este tema da... Dos barcos, estes, os inmigrantes e todo este tipo de cousas. e o que fixemos foi eh, poñeer unha entrada simbólica entre comillas marcada por, por salvados, evidentemente, porque era unha acción que leon a cabo en toda España en determinados xs. Eh, todo ese diñeiro enviouse eh, íntegramente a, a Open Arm, que era a asociación que recibía esa ONG que recibía esa, ese normativo ¿no? Eh, nos, no, a nos intención con esto non é dañar cartos eh, e a acercar A chegar a cultura popular esa, Ese mundo tan bonito Que a banda diseñada O cinema A, a xente que a xente poida disfrutar eh, e que, O dinero O a entrada non sei, é un impedimento uh -huh. Ademais, tendo cartos públicos eh, Como eh, temos o apoio da Deputación de Pontevedra eh, O Concello de Vila García En certo modo xa estamos pagando Estamos pagándolo todos con nosos impostos, por lo tanto, creíamos que, que a forma de facelo era así, de vale. Aplaudo, aplaudo, Luís. Eh, é certo, o povo quere cinema, pero tamén o cinema quere povo. Así que esa iniciativa é Exacto. é pipuda, sí, señor. E, bueno, xa unha ultimísima pregunta moi breve. Sabemos que eres un apaixado do cío, do cine, pero tamén eres un apaixonado da, da banda deseñada les cómica habitualmente sí, por supuesto. De feito xa te digo, tanto Juan Jiménez, o Agimenes ou que o considero o meu amigo da alma, ou Alfonso Aspiri, eh, moitos outros que virán ou que o que estarán este ano, este ano por exemplo, hai un invitado que non hemos nomeado, que aparte dos invitados que teñen exposición estará, por exemplo, Jesús Merino, tamén no festival. Uh -huh. Son aficionado ao cómic desde, desde que era moi pequeno De feito, un unha primeira aficionado ao cómic E despois aficionado ao cinema Eu re, Eu sempre me acordarei ir a comprar os cómics de vértice a, aquí a un pequeno kiosquiño que había E que ademais tiña a curiosidade de que ti comprabas un cómic E logo ibas co cómic ali e podías cambiarlo por outro Si, si, si Pagando sí, sí. Un, un 25 pesetas ou unha cousa xera Non recordo agora Eh, entón, evidentemente, leías en a... o que chegaba desde Zarpa de Acero a Patrulla X, con el, eh, eh, Super López, eh, o que, que cadrase eh, o caso era leer e eh, eh, devorar. ¿no? Efectivamente. É eh, algo que o... se está perdendo. É sí. eh, unha cousa que, que, lamentablemente, o papel cada vez está máis illado, por decirlo de alguma maneira, e eh, eh, custa lle máis che, a chegar ao público noso pasado aquí, teníamos unha zona de lectura para os nenos, con todos os cómics, evidentemente, que podían leer para determinadas edades, ¿no? porque hai cómics, evidentemente, que son máis adultos, e o que tratábamos era de que dicen, que que cheirasen, que tocasen, que sentisen, palpasen, o que era un, un cómic que moitos deles, a mellor, están acostumados xa a verlos en iPad, sí directamente. Eh, que é o, é o bonito que é sentilo nas mans, e eh, despois lleválo firmado para casa por un dos autores. Iso tamén é, é, é maravilloso, das, sí, señor. Cosas, Ese, eso é, é tero cómic, e encima levar unha firmiña, unha dicatoria do, dese autor que ti, bueno, pois que, que che gusta ler. Eh, Luis, eh, moitísimas grazas por esta entrevista, encantónos falar contigo, moitísimas felicidades, parabéns por todas esas iniciativas que estás a poñer en marcha, e todas aqueles que queres poñer, eh, como sempre decimos longa vida a banda deseñada e longa vida ao cinema que vaya todo moi ben nesta nesta edición luiís Moitísimas grazas a vos e que o programa dure anos non si o galá o vémonos por Vila García luiís Moitísimas eh. gras de metrópoles delirantes a banda deseñada na radio Me delirante en el colacau Rematamos e amarramos a embarcación. O señor B, como sempre, trouxo as novas da BD. Xaime volveu para nos descubrir autores de especial calidade que forman parte da súa escollida vedeteca personal na sección Andéis Cósmicos. Viaxamos a Vila García onde nos recibeu Luís Rosales para contarnos como vai ser a vindeira edición do Festival de Cinema e Banda deseñada que este ano cumpre nada menos que 45 anos. Mais banda deseñada no Twitter en arroba metrópolesd E tamén en metrópolesdelirantes.com el lembrade, le de banda deseñada E que a cultura sexa o furacán que leve por diante aos escuros Metrópoles Delirantes A banda deseñada na radio me toca las pelotas con mi...